Ezin komprenituzkoa da administrazioaren jokamolde etxia. Ahalmen urriko ikaslen errezebitzeko, iep deitu gela berezirik ezta Siberuko eta Baixena Farroko Amar Kolegioetan kostaldekoak beteak direlarik. Baina administrazioak ez du honartzen, xeaskak egiten duen proposamena, larzahaleko kolegioan. Behar gorri horren aintzinean, xeaskak erabaki iduala ere, hasteuntan berian, olako gela baten idekitzia, fresak bere hartuz, uden sararttzan laxaleko manes ertu zeintzi etxart kolezioan. Zelinturgei zuzendariak ergaiten daku hori behar beharrezkoa dela. Bai, bista da, egera gauhiguren gitendugu dituguna lekin, beraz egoki tsapena uh, klasikoa plantan eta certene ditugu gauhigure maduruxe garrenan den uh, ikaste bat. Uh, Epeko perfila duena baina nora ez duguna holako uh, eskaintzarik, beraz egiten dugu ditugun medioekina eta gera barakigula ez dela bateri egokia, baina uh, espero dugu sin esberitako berdiren baldintza onak beretzat eskainiko uh, ditugura hartzean. 350en dira eduden jarra beraz gela egokitu horretan horietarik baten aita den agozaren zata, hori beharrezkoa eta biziki hona da, familia eta ikas lehen zata. Bai, bai beharrezkoa da, guretako, ara beretako lehen gauza, maitan lehen dako eta be, bera nahi ditu be, bere lagunak segitu eta bere lagunak hemen heldu dira lagzabaren eta handiz gauza balitu, ortofonista lehen dako, handiz laguntza behar du be, onduan ere, eta dena aukaitia bedein hemen, gure etxen onduan, ez enbeste urgon joetia, bere tako, ja, janik, egunak gartxeak dira, behar du, gure hemen izan.